Міністерству легкої промисловості царства та закладам торгівлі обмежити виготовлення та продаж червоної, синьої та білої тканини, аби унеможливити виготовлення небажаних прапорів, чорну та червону фарбу продавати по талонах, за консультаціями звертатися до міністрів промисловості та торгівлі на пенсії. Д. Комбатантам РОА роз'яснити, якими мають бути їхні спогади організацію РНСО заборонити постановою Боярської думи. Виконання покласти на полк спеціального призначення Окувр. Військовиків сил самооборони до операції знешкодження РНСО не допускати. Е. Міністерство освіти царства підготувати за попередньою назвою Валуєвський циркуляр за прізвищем міністра, яким заборонити в школах та книгодрукуванні Рязано-Вологоцький діалект, прозваний руським язиком. цареві Борису II, який перебуває на відпочинку в місті Емс, подати на підпис указ про заборону згаданого діалекту. Є. Увесь наклад наклепницького роману Парад в Києві спалити причетних до його видання судити, а щодо автора, господина Налівайкова, то зініціювати проти нього народний гнів і винесення фатви на зразок присуду Салману Ружді покійним аятолою Хомейні за твір в сатанинській вірші. Затим залишаюся з найправдивішою повагою міністр закордонних справ України Тарас Удовиченків, місто Київ. Дмитрова ніч Цілий день у казармі колишнього совєтського полку НКВД зведений український курінь провадив тренування урочистої маршової ходи. Назавтра воно мало відбутись. Грандіозна дефіляда звитяжних військ антисталінської коаліції у Москві на Красній площі. До участі в цьому символічному проходженні з українського боку було відібрано найкращих, найхоробріших і найпатріотичніших бойових вояків і старшин. Для дефіляди всім її учасникам коштом Генерального штабу українського війська було справлено нові однострої українського зразка. Мазепинки з золотишитими тризубами, мундири кольору хакі з вилогами – Накладними кишенями скріні підносіння сорочки і кроватки теж захисного кольору. Німці були дуже невдоволені, бо ця уніформа нагадувала ненависний на їм британський стиль. Замість обіт справили добротні шкіряні черевики і прекрасної коричневої шкіри гамаші на ремінцях із позолоченими пряжками. В майбутньому за таким зразком планувало шити однострої для всіх старшин українського війська. Солдатам належалося майже все таке саме, лише замість гамашів високі шнуровані черевики. Десь о шостій годині вечора, командуючий екзерсисом, полковник Староліт дав команду спочинь і сказав, що до шостої години ранку панове дефілянти вільні. Можуть виспатись і бути готовими, а також свідомими своєї високої місії та довіри, яку їм виявила нація. Тож пан полковник не радив панам-дефілянтам іти до курвів у московській борделі чи напиватись алкоголем до тваринної подоби. Натомість він рекомендував панам-дефілянтам відвідати похідну церкву, що її священник Української православної церкви отець Євлампій розгорнув у висвяченій полковій так званій Ленінській кімнаті. Висповідатись і помилитися за славу української зброї. Бо грішні суть усі. «Сам лебонь не мене кілька чарок перцівки перехилити», – сміючись сказав Остап Назарук Дмитрові Левицькому, коли офіцери йшли з плацу до казарми. У казармі до Дмитра і Остапа, які вляглися на залізні ліжка, підійшов знайомий поручник танкових військ. Панове, ми як послушні вирішили таки зважити на пораду пана полковника і не йти до московських курвів, але ніхто не завадить нам за дружньою вечерею вихилити по кілька чарок доброї російської водки. А хто хоче вина? Приєднуйтесь. А де ти її ту водку візьмеш? спитав без особливого ентузіазму Дмитро. Втім, той річ, що є, ройовий Шевчукевич. Знайшов напівлегальну ресторацію, де продають цілком пристойну довоєнну ще горілку і добрі грузинські вина. Звичайно, за валюту.